Bueno Lapsuz txikiat ondek eh? Aztetagoa eh? Baina Zatiz ez sartzen oh, Sartzen da Bai Bale, bale, barcho Bai, bai e, Lapsuz txikiat ondek Denk Espiritualia Eta egitzen Zagaldu goi omenloia Ez que Abre, zer Haur Junto bine nien Atzen egu bi minututan Eta ez lor Zugorrekin asko sufri duzu Azken astetan Bai, nio nago Undiute Este es, es, gairik, potolena, meloerik gaudinea eta <laughs> bukai mer. Yeah. Espera. Eh, Nidakot kontratauta yeah. terapioa batez, eta peak esaten dau, bein, bueno, eta hor e, talde terapia antzeko baten nabil, eta hor bain bronkiagoa monotoskun. Bronkiagoa esaten dotenean nabil esaten esageruta, baina bronkiagoa tozkun, esaten edoze momentu meloiak O sea, jakinen vida, melo yo no sé. Ego ese momento una singeleraí. Torro nigo loripa Susan, hace tengo 2 minutos eran Bai, bai, bai, bai. Hor cantu gar ginean a 5 minutos beratzilean hasi itxean. Dana perfectus ala etzala, sufrimiento, espiritualidadie, itzpotoluk. Na Palestina. Aude saldute. Ya. Na, ra buka ingenia. Ya. Ra hoy. Prenzamiento batein. Hala ek bukadeinan. Hala izenuen. En problemi eh? eh, en migel ek. Zuguakotzu, es migel? En problemeakotzu. Ez atzule gusten? Eh, ba espiritualia asuntua hori? Ba Bueno, a ver, en espiritualia ez es gustatzi hori, ez posiblia dan. Ez posiblia ja. tan ez gustatzi. Espiritualia? Ba, ego, da, es. A ver, mundillo hortan daun sektore bat ez tia tragatzen. Ja. Kostatze zitek tragatzen, ja. tragatzen, tragatzen. Eh? Balzio, mundillo ik. Eh, Baltio Mundilloik olago jendei tragatestenik topatestenela. Baiz, oh, okay. bazio, bazio, baino, año. Gertune azkena ugilaten eh barru, mm. eh barrue barruerazana orizinek. Eh, oso euskal literatur ikusi sortor. Eh, bai, barruerazana. hori bai, bai, bai, bai. ja, zego barron. Vale. Euskal liter, literatur, eh? Literatura que llevas, barron. Bueno, espero. Vale, <laughs> Bai, ni txatea txaldan, emati baiet, baina. E... Bueno, azteko. Irutezitek, todo ez da perfekto ez den jende hori jartxala gainetik. Eta e, gainetik egoera osun gainetik. Eta beak leno zan diat emezela bestiode humana, bestiode humano mm. zan diat, hori enola bait benetan egin alkoa lubezela. Ees? Leku batetik, benetan horre oteke jakiteke nahi da. Zite iruten da girek. Dik, Dek ba ezala. Jolaz zer iso ba ezala. Bai, o baldima zagik zezateune, ezagik, ez di kontrolau noiz danune zen. Ik, pentsatzegen dana, azkotan, baldimagik haitxuko unak zufririn gauela, obe egizildo, nahiz da hori pentsau. Daro. Ni hori guztan eh? Bai, baina adibidez, adibidez. Izan goloan, eh, bat diru... Eh, Bizixen beste batzu, gauz batzu ditu importanti, diru ez te importanti. I, konbertsa ditsua hori euk iberdek, maz omenos baldimaki besti izan mahiro haugen. O yeah. bentsa baldimakik eh, diruz ondo da bilela, ez? 2 miliartin. Yeah. I, zinde hori yeah. tema hori... eske a ber, ezke, jone porkulo hartzea, eh? Ezke, 2 miliak euroko Eta, anin diruleu antzalate bizina hori... Ba, ba es, leko batzuk etoke, eh? o sea, momentu sea, momento batzuk tan yeah. eh, igual hori tema se eta gain edo assertibitate diren izenean, o sea, ni cola pentsaendo eta orduan hola sendozu horren izenean moen eta tendia. Benetan, bus... bat autenticidad ni veneta hori pentsaendo eta hori sintido eta orduan hortik, Ni ustea bisket dela laguntzeko bezala, eh. The ah. best laguntzeko bezala. Eh yeah. e, las 6. Dana perfecto. Las 6. Y las oin huel eh, besori hor galdute eta da zai baino hori zo zertako dek eta hori da nahi zamerrin ba hilazitana perfetu hilazio nahi mm. ja baino ber hai baino a ber, ber. nia ber bat ez hartzak jareko nintxoan hor nio hori guzti datena ek hola nizistitzen unek Gratuito gisa tan baina txarra botatzen botatzenak igual beak esti sinisten eta bereburu zi sinistu arastego ainbat aldiz errespikatxe siok. Oso ondo, gustoz hitzen. Bai, beine beine asko ostu. Asko ostu hitzen. No uinisen no, Ja. Yeah. Eh? Yeah. Ah, iubel ja. Yeah. Spirituallaien Gusto... eh e -e -e -e osertan, e -e osertan, e oser e gaichan. Hostia, ida baina itzea ah, oso barnerauta erpikaitzen diate igual. Fotokopia da berak izango ba señala moan. A ne duburu komentiu nai. Ah. Bai, hori gustatziste baina, ah, ah. Uh -huh. estia ah, bizi barrotik geneo baina, da igual. Arpica o tarpica o igual que raino isteko, sintigo ya benetano, che, bueno, sí, uh -huh. en sea. Ahí iba con Tinguana de vídeo de Pat. Mhm. Ontago. Enoy en, en, esa te vean ahí se, se el vídeo, tu te teléfono se va que que burus. ¿Isen la hay en globus, es? Bueno, no gambaraten gacho Ya. Me jendea asko esatxilea ditzen 6 uh, ah. bazazpibat, sortzibat pertsona Ja, <laughs> talde guak ez Talde guak <laughs> <laughs> <laughs> Ne bali maezan Nia adibidez izena eta bizena ez dut den alde natxok I jarri musikia? Eta orduan esango? Vale, Bukobek? Espiritualia dai? Gaize? Bai? Ez te bukau ez? Meloie er, Me, Maigania eta jago ziste usagaldo Honek dagon problemia da Ka, me lo di en 11:30 para programar su aldovela iruan. Posible, ¿eh? Posibilidad es? Posible, ¿eh? Vale. Eh, izen ver. Alaixenda Xela y eh cantu garbeu. Programa va de gure canto de tacha pizkingo ya, ya. Vai, Venga, venga, danza. Vale, un mitarde ni senesangot. Zaytek ¿Hay que jugar con el micrófono igual? Es que No de esa rey de la mañana, P. M. Baxa, eh? <laughs> <laughs> bueno, bau la xindek. Espero ya eta hau <laughs> batematea arrelatzi. <laughs> bueno, hau ya que hamen goden arreglo eskarrik asko Mikel Ilarduia haizik eh, gugurako laguntzen ez tekniko ki. A arreglaje con música que ando ibiacoso en, eh? este le dite ya se lleva. Joder, lo he llevado. Bai bai. Más o menos editado, da nacho, en sí. Da nacho falluek, falluek orrun santzen iragasle batek. Umei lagundu la, la bertzako. Daixelaundo santia. <laughs> <laughs> perfecto jumbledich. Yeah. Ya. Ez, ez, es. es. Todo no es perfecto, Aimar. Ya. Yeah. Vale. <coughs> ni torta sitecola espiritualia eh, mailan da, ez? Se izango siego shock, no creo un ego espiritual. Espiritualidad de, Mayanda, eh? no, espiritualidad. <risa> espiritualidad de or, Orriburus, Sesangosian. Sesangosian. To, la gente ocho, es, la tengo en el de, un... er, de la, tengo un... ¿Kiski? Inglés igual. A razón yo, entendego sean. Inglés es. Ya. Yeah. Arcedit er, yogan. Ah. No esta seratsune eh. Eidolo gata gadaik Ja, ja, ja Nire oso zailinak Betzati ba? irakur ez nian esnean ez eutu persoan Baina irakurketa irakurri nizkoan Eta konbentziu gauz Gospatzuk oso bergitzaili irutuz iztean behangarazien Oin ez izi ze gaitu zer porno Miherta galdetu inoetun Baina ez izi gaitu, eh? Gaitu aldeko, baina moztu nagoeo Ja Ja, moztu azetia Eee Eta bai, ni ere guren meditazio, meditazio neso Eta asko gustositan, ne vale masuir aur. Ne irakur masuir aur. Ajoalde igual arrango, resumenen bat, baina zer zer girusik. Resumena ez, no la no la meditau. O... Ezena Eta gero intziaban serie esa. Me han serie hori. A beh, bai. Eta serie hortan ezuan saltzen ezer. Bea esatezunetik o beak idatzitzen Osea, are zeugean, sekta oso bat, ondisa? Oso ondisa. Bai, dexenteku. Milaka? Eta, txaiet. Eh, argi, argi txuri ondula Euskal sekta, eskol ze, eskol sekta, sekta esuak Ah, bai, arko iris. Arko iris, sekta guen. Ka, sek, eusk, niz sekta bat, zan du nion, sekta bat, ze, ko, nink ez tegizan sekta bat? Zere zagoerak guen sektabatek? Zer, nik uste noen, adioz dokumentela justa du nion ikusi dotez. Eta jota bizi dute ikusi jota gusto moen. Baya. Eta hor ikusten noen. E, a ber, ikusten noen kanpoko jentia Eurari buruz berroa ikan, ez? Eta eurera bezain sektia esan kanpoko jentia Kanpoko jentia esan bak kristabortodoksuak Eta gente normala eta hola, ez? Uh -huh. Da nik enoen ikusten diferentzia hundirik Osa bakoitze dukkan behan ideologia bean ritualak, behan mobide, baina A ber, batzuk bai egisa da, ba, bilutzi jartzen zidan Eta azten zidan energetikoak Waa! Ola gauza raruak ikan, eta astinduak ez dakize Eta gero, pun, kalma, eta meditau eta, eta beste batzuk ba, dukain, Beheran asunto txuak Nihaz, nizte gitz. Bai, bai. Tziok, harbi, zer dan zer eh, dan secta da, zer dan relegisot? Hori, ba, segun zemak jende laiatze izan, relegisot bihurtzek, eta hoez. Hoez, ja. <coughs> ni usteat hola, hala. Hola. Ni usteak, ja. hietz? Ba, nid ni dirugin lotzen, jen. Ja? Beti dirugin lot izen, jen. Ja? Zektak. Zektak, eee... Eh, Isekta gaten sartzen maldin maabe, ja. dala iri diruk Hori ah, da oza... Ni, ni nero buru nagan zein, ne? Ola txikiten Hori ah, yeah. nagan Hombre, oaxon kasuan, ola izen zen uste dut, ez? Eh, Adepto asko ukan eta pasta asko gira bezituen peina, jarretia, pastia Baina gero liburutatik eta asko eta Zer ni adibidez eh, Gondala gaur, diru emantzoto xoi Adibidez? Awe? Awe? Bi liburutatik Ez kebentzera, ostia, oso ati itzien berko Ona oh, emantzen yeah. programan da Eta hain ditzen oso eta oso berat eta gauz eta... Bili Adibidez, ninau karne de kainon sektan zat. Ya, ya, ya. Osea, oso onna, zela... Tipo <risa> hau karri errex... Zela, zer eragutzen ja. eta guani bantziorra... Ondik izan, eroi, ezkarra bortkaren ningun nintzen asko. Eta oso zabalatxu eta... Liza ondik izan, ninau... Zekta, esan gai hau... E, Sekta normal sale. Sekta <laughs> <laughs> eskutu. Eskutu unda. Kastea sortzen. Hmm. Behin honetan sekta daten. Bueno, sekti ere somos, diroa eskutzen eskatzen, baina eh, hartasen. Oin eh, bueno, beste leku batetik bitza, un hartan sekta daten on, banatza mezela sentu ni chan. Eskutitu utziteta antuen eh, dio da hola. Olipenpro, eh, beste programanagoanean ni ankaluren izinegu eta anagoantagoanean. Huzteaz, uh, izardi ah, gotzat eta ernamo gounean zine nagoantau. Oh, e? Bebe, bebe. Be, ordu ni bide hortatik haizek eta haizena emaldimak. Ni nebal emanatxik, ez? E, Nozatek? Era gari <Uponladı> kaptau. Kaptau, kaptau mm. da izi, kaptau. Ni nebal emanatxik ba, dios da ezibili. Itzo xe ezibili. Ba, beste zozera. Ba, txaket. Ba, ba. <test> <Zelensky> <tallt> se regresa con 8, o sea, 8, ni 8 jertzemasi ni horrabantzi. Orhonse eh se gara edukiak eh? o bean komunan ingurko modiak. Eh, ondi no sei biosu garatia, osho ah, gaur honego oso es gaur honego gaur e, honego guruek eta igual, well, ba garai, ¿est? Ba oxo, adibiez. ¿Ez? Orhono gurue se han dicho, Euskalmaila, Euskal, Euskal derrimallan más es. Emilio felia dau, ya dau, o sea, o sea, orduan. Ya. Hoyo Sendillo ani Tortesitaenaek eh eh Sara sola ndola e. guru tipo. nire begira begiradatatik, ¿eh? Es no begain segur León, vas para. Ja no, es que Ya este que señala. Señorío, se sigue de orra. Ba gente asko que se Da ben se hibe esa sozialetan eta o Eh, se es bai hobe ana jun a zitzait, seio. ni hay inicio entonces, gaurhoneko guruek eh asko zare na sozialetan tope eh Bai, ni o le Predikatzen. Na beaien sare no, bai. soz sozialetan topeor, o sea, ni O sea, mayorista digo. Sí, un godigola, año claro, deures nau. Ego que en horribus itzio, o sea, eh, esa sociala que no hincha en orden. Ya, <risa> gata, eh. Eh, horrengo bere... bueno, batako informote etorri baiuk. Eta invita zure, lusoola eso. Claro, ni guli imaginacha oso o, o se, se eh, ¿vale? No Cenando no la. Sala sola. Bai, sala sola. Sala sola a Da, ostia. Se os e da correr con Ian, ¿Verana? ¿Dónde diste tira Gurri? Pordun. Sin de criticar. Eh, a ver, positivo aquí o negativo aquí. Baño, gustago sitan jakitie, numbizian. Me gustago sitan jaiki, gusteo o menos se eche, se che claseo. Mm. Ori gustago sita. Eh, ilutseitec, eh, es, ahora un ego espiritualidad de co guru, guruek o buruen daudenak. Gurue buru esanik. Claro <risa> que te sito, re, imposible. Eh? Bai, <laughs> eh garaigateko herriko parroko esanai imaginatuz jetia ni gustea ni ikustea saraso laiwel estetite ustere baño irudikatzia eta ikusigonean ba garai hartan herriko parrokoek kiston etzi gut ezian on ja on ja soña eh, sumietu inde baño da bueno ikusigonean nun bizian eta bere etzin arabera e, parrokotza lurkigonean ba ez adibidez Zai, nik, eh, -zagazolan usteia, ni kasuen ustea ba, baukela, beak e, bestelago pertsepsio guk bos entsumenetatik jasotzen unas gain, e, ba eh, aitute ulertute, beak baukela landute, landute o bereskoe, holako e. bestelago Sigarna. Bai, eh, aurrogun itzi ginan ba, oraindela idetatzuk san, horro programan glandula pineala. Bai, ah, onda la Bai. Bai. Gándola pineala garauta. Isa te. Gándola pinela. Ya. Bambu bambu zeta. O en <risa> <risa> <risa> Vale, vale. No, güroek eh, <risa>. bueno, guruek, eh, eh be altare hortatik. Ezke es que ka. Claro, ba tve un ojo igual. <risa> nah, ya, espiritualiai burus eh, Totalmente materiatik, bat, zare, dinok, jarraiture ingon. Juhel, bai. Ja, etzak eh, Posible bizar posible izieti, beak, eukitzi, kapazitade bat, eh, beste preseptu bat o dauzken preseptu jo gozo, eh, zein da, zail dute, <coughs> baino, bero bestalde bat bai, ebai, ba, guru estandar baten eh, eh, xa hoxek eukide, bai? Bixek, ba, posibleek. Ata itxau, eh, beste bi guru. Mm. Bat, nola hostia, izen hastuizte... Osho? Ba, hori. Txio? Bai, es osho... Osho ta millo fiel. Eki hai, txio. Oshe, Kadibes, basakebek landute... Eh, energisek... kaptatzeko eh, ulertzeko ikusteko, txaiat... Basakebekolago doairikio... <risa> millo fiel nintzen gaur enteo, no... Eta oso hostia, etzaekiat, etzaekiat. Está ahí. Oso que yo tangente y buluay kutu, bien atsakin, ta gente aur u, ta soa tu, ola como movida que es. Mira, ni que está que yo en un dinor aosáticos le que Ah, posibilidad, ¿eh? Eso bai. Baixa que cuando te da la moñeita funciona igual saldo de piscina baño rutitiga está igual lurrajo igual el tío lurriga solo delza solo hostia babín por en parte sí bien limitori pasota eh güey intentamos allá ¿es? vai vai vai Se, nire ezti zen Eso se Uste egin azia baina ostia, zin dia guen jau Ez da urten Ostia, egun, eze pasodan? Jode, baxota divertu de xango zen Eze pasodan, meni? Ez da geitx E... Bagoen, bagoen, bale Ez no ez derretien, nahi Eze jena izai Eze jena Artu, artu, artu, artu. Se, tenen, Eso, hola, hola. Eso, hola, hola. Y aítsaldek. Sonido, sonido de artesio. Sonidos artesio. Ella un do yando. Más o menos. Cristo en precariada en Achobek. de forulan. Es gambala baten. Gauden dio. Hola, hola. A hui irratxaioa edo. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Nedeus tes eh hola, que sola. Zara sola. Eh, Sara jose jose jose <laughs> <laughs> eh? jose sola. Josemaiz. Josemaiz. Pero esto eh, sola y seguro oso se botat. Procedenie seguro. Ve I i aldera concreto bate merdi hau. Ara se bai. se dizio ke gen. Bueno, i chancha, galdera zentzat, bai. eh? Mireleta. Ya, es que oso aldea ona. Claro. Eh, Bat, bai. eh, nekin, zure lagun zaharra Bai, bai, bai, iba aurrios algo. Bai, bai, bai. Hola, qué so? Eta Bai, nekin akorratzen aldiz mais, et xe, hor ja, xe le izango ni xlornok. No laisena? Xlor. <gapti> <gülüyor> <gülüyor> Kaske, claro. <gülüyor> Entre que esta laiser, hice ver ese chu esos que eu, ni Miguel Ángel, <gülüyor> <Garbi. gülüyor> e, ba, no es era. Carpi. Que no antes queat, ez no agoratzen Es, es. es. es Aucha esa uno itse, guañe te queat. Amo Auto astian ni neuria, leno jardundia komentotze hauei. Ezite la gustatzen neuria aitzia. Ashlora, ah, ashlor orri... torri de, torride ke aitcheje arai. Ahí I bai, orrio izatek. Bai, y... bota bota. Ver, tema selection hacho de an. Eh, oxo. Hiz baten sumaia, oxo. A, oxo, zara. Zer dago esatego. Zer? Oxo ate zer dago esatego? A hemen galdera, galdera konkretu guan. Ocho pasos boteriek eh igual eh, estralurtarra batenak. Ono, o No, o... no sabes, sigo botere konkretu con, oxi. Doai... Eh, doai Doai, doai. Vos en two gain bestet doairik bazaukean. Ocho. Na cigarren sentua bat Etzagiat, etzagiat. Soso ai, soso. Entonces filósofo at. I zatuñoanes? Haria, zure世話zeukean, eh gero ja furinola interpretatzen baina zuze galanta bazukean are. Tenian ez autorea baina eh, eh beakintzean holako ez ja noraito templo muko bazuk edo leku bazuk hala. Bai, bai, besteien besteitza goiak. Bai. Eta ni oitako bat eneon indian indian pune irian. Ustia, bean, beana, beana, beana principala, es? Eh? Beana principala. Bai, bai. bideak, Eta... bueno, la... eh? bai, bai. Ba. bai, bai. Bai, beana, bauala usteat. Eta... Eta, bueno, hauri, hola... Tema luzea, eh? Besti gratxe, ato erdik. Ba, baina, ba. Baina, ba. Ire pentsamendu prentzauta Ire pentsamendu Nola, zesangoan, e... Eh, Oixo ati? Buf, ba... Bai, bai. Hau, <coughs> Eh, betzako eh? <risa> eh, fenomeno bezala pizka dinabarkablea dez, eztiatu ondoren zahutzen, hola, ni bertan eurenin da, claro, per el libro que te era correición eta, eta beti oso oso oso oso interesante hitzea que esateguna, liburutan hartze Geroia ze sekta montauson da historia eta garen da gran veneno hoy no te son gobierno, hore ja un dicho zeta ga inguruan. Baina pf, bere esanak eta liburuk eta ikerak dituko, oso potente dituko eta oso interesante dituko. Joer. Eh. I eh, bertat divertauki Juan, ordun, eh. Me oju. Eso es, eso es, bertan, o sea, ni eh. Baina matematika hangoan gurtzeko, ez? Eh? <laughs> Anes. Bea, bea, es. Eh, ah, bea, bea, narratiba teo. Be, bai, bideo eta tabla, bideo eta bodatzatzen dizkeen baita atxaldetan hola itzaldik errituan. Atxalden itzaldik ematetzen dizkeen, baina gogoen ba bere garaigateko itzaldin bideo betala. Bai, eh. Zeurtetan fasiña zu? Bai. Zer? Zeurtetan fasiñen? Zeurtetan ba bi 1000 18000 19000 hurta. Uste ja heldua zinen orduan. Bai, bai, bai, Ola. bai, oa, sakite... bai, zagite... urtekin, nola, bai... Hustia, ba, eh, ba, da, ko adrella ezezan oan? Ba, kurioza ezan oan, hori, ba, viajea india, eta apueltau neion, da, suraguna ekin dola, eta ire, eta ze, se, ze moz da, ondo, ondo, da... Ja, ba, nago, no, ze, konta, eh, ze, bila, eta... Itxi gaude ezelak, nire, den boazko beharri zanean ez eh, ezteko, ega <laughs> simila tzeko, la, anbizi ambiz, izan Hostia, osumuan, orduan, o sea, oso hitzbarik e, e, e, urteak hortzen e, san. Ah, bai. <laughs> A bai. Bueno, bai? justo indocumenta la curiosidad, veana, Netflix en taube, yeah, ese capítulo, yeah, da. Yo qué fresco, fresco. Bai, fresco, fresco. Tu que te, tú que te puta mierda, <laughs> xoteik, genuen, sa, benetan, eh. Hecho ba, de ni pensáis lleno, o sea, venetan, eh, zurekin perbaiteko con inguruan, eta, eta, sea, et de repente va, naue mientras eso, o sea, este aquí. Sumas. Azmoa Thaneukela? Bai, bai, bai, tema ueta teko zuri. Bai, esati justo oin eta ba nekei zen zum hortako sinela, eta niken ikisen ese eta de repente eskubriru motibide bat, ba potentia es bere irakaspena. Osta cotidieri, bez. Geixau, vean movidia, ba aventura da naiz. Bai, ni hori datzi erosizu aliburu hau. diru eta sinentza joan hoy. Ibaldei, berdin, berdindek. Gozar, Fundazio Fundazio Mokoatzego o. Gozar amarri vivir. Nagero, El libro del hombre. Orosi, osei, osei chat. Ha. Zoztaildu. Es es, ni Kriston liburu pilla seria ke ta bakar bat idatzi. Ja, <laughs> ori, ori flipante, eh. Ori flipante. Na ja. bere, bere itsalditatik hartutako esanak dituk eta baola, ba hola, ba Jesukristo muko tipo ate beagitzen da gero bere apostoluk hoben liburu gatatzenaitu. Ja, apostol fuerte apostolos izan, eh. Bai, son bai. I zos karga scoi? Oshowan? Por la tele que sonet. No, no un biciáis. Se qué busco cosas le cutan. Leaspin, Leaspin. Ah, Leaspin. Ah. <risa> Ahí nació, o <so>. sea, a ver, Beres. Eh, bueno, bai, sarautzen jaiotakoa, bai. Jaiota Uf. Jaiotaz, sarautzen indakoa. Maina saustarrek. Claro, ya amar urte baño goio Barnekaldea junitzala ta orduan ja orain ez ateia sarautzen jaiotakoa Leaspin bizian. Uretxo zomarratar bat naizela. <laughs> ba, ide persoana bat, urretxo zomarrat batezat, eh? Hitz baten. Urretxo zomarrat, esti, esti diferentziaz, eh? Kistona, bai, fuertena, fuertena, kistoriontan, oso da ez hostia. Ori... <laughs> Piskat, ik, eure ustez, ezelap, hola, zetan, homardiaz, <laughs> I, ezkar gazkoa, benetan. Bai, nik aldera batzukat, hau nuna teakoa, o... Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Eh, mayo, en un bañer en un bañer tengo la Leica seguro. En un y un AE, hostia, y Tenfriend Jack, un guayuco. Vai, cargas coso ahí, este y subo. Y subo. Ah, pensad tú sosanicho. Venga yo. <laughs> yo. Bueno, usted corra hunde, eh. Y lorto de miedo, llamada batie, Ja ni a bukaitik, oshona. Ja bai do besta atzazio, eh laim, laim esotek. Ola, guri guri luxoek. Ka netzak hauek oshuen konbarote dituk, osea. Ba dizenbaldimoa bezela papa, la vesti de párroco, osea. Me he perdiñe predikatzei bea. Eh, o sea ha Ni ya guru ez xo saco ten Ni es Ni es pencau, eh Es pensado Eh y se te más al lado yo ¿Eh? Cantó Ni se lo lleino Vale Y serví y serviten eh Cosa le Mae gustado Mae Música que ni muy puto niño nervioso ¿Eh? A ver Funciona bien parece Música a ti a ti jarreo música Es Ah, vale Eh, se música. Eh, ojo. Vamos Un mensaje. Era lo más casi mira todos y la saca cabra para tovide. Bai, bena cheke. Eh? Zer berazio au oh, biaren grabaketia segidan, eh, oh, biaren grabaketia eta antzemarienek. Eh, biaren grabatik segidan egiala, ez gaila bi tarte baten, Ah, irrevela eh, oinu secreta. Bai. Derrerenda. Bentzea Bai. Bai, ah. bai, sintzotasunez. Atsutan gai zuresoi jaik gratis. Jaizutan <laughs> <laughs> <Esa> gratis egia. O sea, oso, oso, oso. <laughs> eh, <laughs> <eixe -ne> gratis oso. Eh, eiz ere gratis. Joder. Ya ordeno noin, bueno, esto on diferente eh. Me ha uní pillimo ridículo me he gatu naiz. Ba, eh gixori zego gatzetik. Se peña jartela. Claro. I gixurrasate, es da. I yeah. beste il, la one guañeña egiten egi ze satik. Ya, ya. Se valore urraudik. Eh, la untazuna na, bai onton, egi ze Hostia, eta zuko egi ja jarri duzu, horre Laontasun horregu, eh? Egi ja jarri zu, la mundu ta bai, ni gustego. Egi xe zarraskein lizkejon. Ja ja ja, hau son deño eh? Pero gero ezurreati gendi ezkitzitik eta mm. eta egiatik zen ditze llegieski? Mm. Niño es. Niño es. Ni paseo txaten, eh, e, ukinuen e, maitale ez? Eta zatiz ate ba. Atz tipo ini. Bai. <laughs> Ganparaten <atsoek>. gabe. <laughs> <laughs> <laughs> Atzin zuke, nana ola egurre eta. <laughs> Polin <laughs> zarpat eta Tipo, eh, maitale bat, baxo unesan da Atzea betu, aber, bat emat, baltzitor Horaz <lifrisa> e, Bat emat behire baltea e, batemad, batemad, y, batemad, e, batemad. Batemad, I bat emat behire Kontzientzia maian, oza, sea, ni henaiz kontzienta izan eh? Ez baxo unesan, nintzen konturotu Eta orduan, ni garrapa nortzen Igual, bost gizur hola, ez? Aira amanti Bai, bost gizur, hola baina oso garri, ba igual imaginau eh lagun bat beari aurreko gunean ba, instagramen eh munotsan baimena berzartzeko bean kuenta nabego onartu initzan ta beni esaten beak jentea zesagun nahi eta etxego laneketan ez ez es atzo nahi lagun hori esanetan hori pasu zela ta, bueno, ez, bost gizur eta beoen gizurren kontra yeah. eta gizurrek zeuden hostan eta ni noen gizurren alde eta ni ezan gizurke zeuden Bai, bai, bai, bai. Ui, ze bai. pasen aurrekin, a ber, a ber, eh, garatu. Bai. Gezurren alde, baino azarraun nintzen gezurre hoxen aurre, no? Eso, eso, eso, nigo ondo pentejo den, bain txan, en, bain, baina gizurrek. Bakare garrapoa jenotan, torran graciososan, baina ze gara Ja, ja, ja, eh, ja. I olgetan benetan hartuan. Temie. Beste personaletan alkozien azarrau. Azarrau alkozien, no, no izin baina olgetan benetan esan emertik, programantan. Hori, ah. aragua bezala ziogor. Ah, Hori? Ah, Hori, ba, alkontratu beste zuera irak Baño le nuo, firmabaño le nuo, irekurtseko, la tra chiquixa, la tra chiquixa jartzean. <totipatik> Noizia baino 20 maietan ez ala bate mate. Vale. Ez hasta que este erresia zartzeko, hola, hola tola zartza bai? Ni, o sea, iguzteiat. I, i, I pertsonanten gerrana, eh? Da bandera churixatatzik, eh? A pentsatzen, ah, ja bukao diau herria. Rendiu indek. Bandera churixat Eta bestetik, metaletik, rara, rara, rara. Ni hori guztet egixetak egixe ezurren arteko konbertsa askotan. Jendiet defenditzula egixe, baino danosak egaitzalde. Ezurro ez ato joike, bai? Ja. Hensei, danosak egau. Ja. Danosak egau. Ja. Hori. Ja. Zer? Eus, nina <susurra> txaman zai. Bai, bai. Amar mandamentuna. Baina, zer ikna? Ocho Zoskechik Amar, mandame en tu ¿eh? Se Bukatsego, ¿probra mía? Es, ocho aquí Ocho Vale, ¿eh? ¿Cómo eso? Seguro el ataque que arregló el día Hostia, ¿bukó? Vale, vale, vale Ocho aquí en Seguro este Bukatsego ¿eh? Ocho naranjas jazteban Va, inguro A ver, naranjas jazte y yo en secta Marigan concreto gaten Na quiero naranjas ¿es? Eh, gorri da gorri. Gorri da, jaue. Gorri la rosa, bai. Bai, este que bai a jaue, bai, este que granda taja bai, u bai, este. Tonalli da intentia. Muchos, chugo ahora uric, oye, momentos dano que cambie, cambie siete IP, che. A veces te cabe bai. Eta gantzontzilu zulu te. Bueno, ¿es? Uel well proamik pagoi zizkok pertsona horri, konkretamente enzuntzule <susurra> <impar> berri batzuk. Ba, programa ba, pixke prekaixudek, eh? yeah. eixek, ez diaula topau... Eh, a ver, bai, eh, alde unla jenei. Dinula unteik, aurra eh. bezela, aurrakun en... potent da, bueno, angon darrakin, mm -hmm. ba, ertetzen egin, ertetzen egin. Eskerra eh? Eskerra gazk, eskerra berri, bueno, ba, behu xe, berri, eskerraik. <la> movimento socialista. A ver, movimento socialista, oso, oso, oso. Siento de <laughs> movimientos socialistas <están> amar mandamientos. <laughs> a ver, oye. But, heredas de yuga, ¿eh? No hay que que era tú? Eh, nunca obedezcas los, las órdenes a nadie, a menos que también provengan de tu interior. O sea, eso pute ese yo, ¿ves? Más o menos. Gire. Vale, mañana va. Sure, barruti, curto, tumba, va. Claro. O sea, para tema de que se llama so fracabajau. Da, sure, barruti, curto, tumba, vale, va. Fracabajau, orden fracabajau. Vale, a ver, es un suerte. Vi. No hay otro no hay otro dios que la vida misma. Ah, vale. 3. Mm -hmm. La verdad está dentro de ti, no la busques en otro lado. No se salte unas lemos en voz eh. Saneat. Vea este monasterio. Ya. Es 4. El amor es oración. Post. ya, hola. Ah, es. Ori, es oración. <hazos> <hazos> <hazos> El amor es oración. Ya, ni es. <hazos> Se apóltico y uno te sigue, no Vale, Vost Convertirse en la nada Es la puerta a la verdad Nada, es el medio Es la meta y es el logro Es Ceresa La mm. nada Ori de la Tana Perry, bueno, bueno la vida es aquí y ahora. Y ahora está original ¿es? Vive despierto. La vida es aquí y ahora. Orietoso A ver, Satic, defendido. Venga, argumento Bai, ordi ba, baino leno zanare bada eta etorkizun ere bada. Emategis, etz? Baino gaur egunien adibidez eh, bier eh, etorkizun batek gaur honein eragin bazaukek. Bai. Ez? Daude funtzionalitate etorkizun bat proiektu berrazio. Orduan proiezio horrek bere bale, bere balexoa zauek. Okay? Bai. Baia proiezio hori uraian Beti, beti, beti, beti. Ez. Yes. Ah. Baina 15... denboran... De, de aztraktu, denbori aztraktu, eh? Ah. Aztraktua? Aztraktu ast, zortan zartzen baldinak... Zer, eh, ibaldinak iba, iba onxe momentu au, xe? Momentu au. Da, on momentu au. Da, oi au da. Hola, baina... <laughs> Hori ziostia. Hori... A <laughs> ver... Eta hu, eta hu, eta hu, eta hu, eta hu, eta hu, eta hu, eta hu, eta hu, eta hu, eta hu, eta hu es es en gordinki se urtensatzu, o es en gordinki adjetivo <risa> o sea, o sea, conecto, los... a ver, va sabes, sí, es da todo perfecto, esela, fisquetola. Aquí ahora va yo, a ver. Y oh. ayer yo, ayer ¿y ayer qué? Yo ayer hice esto, esto y esto también y que y es muy útil para este momento también. Vale. Y mañana. lo que mañana voy a hacer también es útil ahora mismo para mí. Vale. O sea, mañana y uno se no dice, no dije una, ¿eh? Mañana taquicam va a agarrar vale. eh, Ilek egin bagarra oinlek. Na, claro, biherkoa bi oin, Ay, trampa, eh, eta. Trampa, eh, hori ez istebola. Me Hori beste mundu batean. Ah, Hamen, ez? Baina aquí y ahora horrek ez da eh exestatzen pentsaitzia iraganean etorkizuna, ez? Es? es, es, es. Ah. Orduan ze. Es que este pensaba garri y ah. sintió, je. Y sintió, je. Eze, eze, eze la momento intactu bari y ais Dauegen ire generation dana gatzetik, hor dana kontatuetik. Bai, baina etorri negau egiten dau aki auraismoak. Ez, bueno, bueno, pizke bai. Bai. Pizke bai. Y a historizidadia eliminamuan egiten dago. Etxa, ni ne ikuspegi ez bai, bizte. Todo es aquí ahora. Todo, todo y Todo. En mi opinión todo no es. Todo hor, esan San Diego, todo es justo contra o nada, ¿eh? A mesate. La vida es aquí ahora. se va igual, pero es un momento andando, busque ulako. Horría, adibidez, step back, eh, guru bakarra hori zateuna, hor ba, bestea el cartoleta. Horiek. Hende hau. Bai. el cartoleta contra es, es, es contra. Baño, es que vean percepticio si de igual percep si y igual igual que eso pasa descovisible, es que discurso hori Hostia, va a ser un ser ejecutante sin de la vida, ¿eres? Ah. Es que iré y cuspeis ¿eh? Pero, ¿eh? Horti, ¿Danantza, paleo y soga, risa y angosbat? Es ni vince, sí, Ahora, ¿no el poder del después? ¿El poder del antes al de eso? el poder del antes, ahora y después. No sé ¿Qué? qué. ¿Qué? El sufrimiento está en la ayer, sí. Y ahora y mañana también. Zifrimentu si ez jau, oin, pasodek, bain, ez tegelako onartzen, pasau dana. Ez, baina beti izteola. Pasau dana, pasodek, egon dek. Beti izteola. eta et, etorkizuneati sufritzen oinlegek. Oina Ionle sufritzen oideko gorputzin mm horitek -hmm. zateun bakarra. Baina hori zer esatia zela, eh? Ta, zerreta. <laughs> Ni <ta>, hori bala, ostia. <laughs> ez di zerrezaten, ez di maten material bat... Eh, Tío, ematei daukela, baino honetzatitzauke. Bai, maxima antzerakoa da dala. Gero, ni uste ze da, eh? Bainan aldi beria. Ni uste ze guia sin baina eh? segun se la eraibilitada da la maxima bat, esta la práctico amo, no da la empran baletan. Bai, esola, no, no, la naturaleza, tu vas a la naturaleza y en la naturaleza es verde. ¿Y qué? <risa> ¿Y qué? Oisa 8 <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> O sea, Etkar, Etkar. Si estás escuchando <risa> di algo. Responde. <risa> vale, bueno, Jarejungu. Eh, vale. vale, eh, vive despierto, es que a ¿Sí? ver, ¿Sí? ni osal de un awe, ondi ondi. Baño. Uh, despierto jo, vale, vaya, a abrir, hori despierto, hori. Horis. Eh, a ver, a meto los huesos, perdón. Eh, perdón, espiritualidad del mundo en eh, hostia. Es orna, eh, estás despierto o lo, los que están dormidos o eso despectivo que te da bien la, y oh, y bella, di, la eh. hostia ori, len, y que son de ganar a la vida o lo hago despreciate que se la gente o, lago, contutan, penchore, estuna, o a, a, oh, yeah. lo hago con todo pensado que no están despiertos bye, ya listo ahora te dicen la torre despreciate que se la llega ahora ahora ahora ahora ahora ahora ahora ahora ahora ahora ni ala ikustea. Eta ero i nire ez, ni le burrietan liburutana ni zo tarasun likenduko, eh? Tarasun askotan Etkar, señor Etkarri. baina bueno, estia estaré bere kamisetin irteon kalea. Ah, ni launtzetik. Polo short, ueloshon kamisetekin, ke short, Oi, eh? Baino, bueno, kamiseta, bai. Bego bueno, horitzakia, honditzakiat. Toku kamisetari. Vive despierto. Es cierto, es que, ver, yo, tú también. Es cierto, lo que <risa> <Yeah, risa> yeah. uh, es necesario <risa> yeah. yeah. ti Asco tan siogau. O gauza oso zakuna o oso superficiala en super... plan. Hay, sebe, o oso superficiala se ve sin dio origen. Osta, la, ni ni buen... ustea baiets, bestia la. Xinplien. Ah. La xinplena hagoek. Etorran bide o sea, loin lo ya es bisilego? Lotan espazio eh, go... ni usted esta esta de, de, Despierto consciente ya ti gaida la Bai, orratik. Estalaiko eh fisiko gisurrunkea ono. Orratik, orratik. Ba, xinpliagoa da bestia. Dormido o despierto. Bai. Si haz que tu barba crezca. ¿Cómo que haz? O sea, eso ya va, o sea, yo no hago nada. ¿Es? Es bisquet bazogori, Bueno, vale eh Soltearana. no nadaes flota ah vale oh. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ah ay ay ay que se hortan yeah, paso que bean hortan eh hor joa hor sai garresi hor mi baina le lenguek le lenguek 7 8 hor 7 hor que se allí xa ber kontra kontralia basela en kontraua ah vale a ber ah a ber eh, por no nadaes flota horesan i esi se gei dice o sea esa Lagai ematen, ezela, ez? Es? Ba, eh? Na, bibe despiertoek, justu kontra gau, leheno, ulertze maldi magini amete atento goti, ezela goti eh, kosciente, e, ez? O, o, o, ariketa gatzu, berkotxu, ez? Eh, argi, ar eh? Soze, izak, ez er naoteko, ezela, ez? Es? Hortu mm. izaten zortziarren ezingo guan, ondo, aeroxo, aeroxo, nire otsi gire gainetik, baina honi zuzendu nirean. Hor, no? Ni gara, flota, y nada. <risa> <risa> ya, ta, Hablas, vive despierto ¿no? y dormido. O sea, <risa> no, vive hola. dormido, ¿por qué no puedo ir dormido? O sea, sentido, <risa> ascapen en al de a muerte, eh. Y, <risa> y pillo alieno de te hijo, oh, ¿ten? Es. O sea, piquimat, eh. Es pues es que te he pues o sea, dormido. O sea, vai. Mat, eh. descansa, -o, descansa -o. Ve una serie tranquilo, hombre. De, yo que... es que dem, este tempo si no proceso movido tan. Hostia. Onai, <risa> <risa> Eh <risa> <risa> <risa> Ni gasto tan eugina Pinbat Hostia, hostia eh, no, eh, Juan Solo los peces muertos eh, Nadan De pie eh, <risa> Siguen la corriente del río Ah Hostia no, Solo los peces muertos Siguen la corriente del río Ordu norba Hostia Isoquiñe vai Ibexengorada Contra y te orida Ni Ori venetan Barrona Pero, pero cuando no hay chance, es un dogma que se ha pasado. Y le enseñan, como los peces. Y aquí no hay, ustedes ni, usted en... ni contracorriente ni, ni corriente. Ahora, en verdad, hay que la luz no, y todos los ganan, no hay que gozar. O la verdad, no hay que ir a la vida. Y si os, ni, pensou, ni han, o gizartiek arrastra hori jau, o kontra emerdek. Oztia, oh, igual beste egoteko modua baek. Tak, pausua gora eman, ikusi zer da hon da, e, ontsa ra hau aprontxa behat, urruna beste numbai genitxik, tak. Ego kontra? Bai, hori ez na egotiek bai launtze gela. Mm -hmm. Igeri zen o zurfeatzen? Na no, hori igual, zurfeo hori zer zirpintazian? Ez eh, ngezki gertzik ditzu. Fluir? No, nadez flota. Flota, ah, flota, bueno. Ez da, zurfeatzi da, flotatzi, bueno. Vaya, bueno, No nada, eso sea. ¿Eh? bueno. y Sandekor eh muere a ver, ve a Ilisan, eta ordoan korroti batziarra. Un Muere en cada momento. Buah, muere. Qué copión. o sea, ni kori guruanon, san, justo. Muere en cada momento. Ya. Bueno, errenditzen alde, ez? Errenditzen alde. Mm -hmm. <totipatik> oh, <totipatik> bai. Bai, orri beste ezazio, errenditzienko apologiak te bazio goro. Bai, bai, bai. Oh, beste bai. bai. bai. bai. momentu daten hartu, ega hori. Ekartolen e bai. liburuen, eh? el, el poder de la oran, azken nagoetago baek ebaek eh, errenditzina. Bai. Eh, errenditzen horrena ulertzea dela aurroko zaitxuen aikeguin jena, perfecto, todo perfecto, ez, i hon hartu erdek, arek esatez es, onartu hon egoeria. Hon hartu da hona, ziok, da hon hartzeste ganin, orduz, ziotze sufrimentu, eta analago. Bai, ba, baino, ez kegero emateik dana, gureko zientzin mailean egin egin eguen bat hain ainsimpli dila, zera, sinplia ni ainsimplia, nipen zau, e, nizurtze, epa, eh motorrin hartza akidente gutxiak e, eta ez ezpa eh aurrin du jun pertsoni iretik bentzoba bate bate beste pertsoni beste beste motorista ta den kontragoitza imagino ba, beste motorista iretik eta es hori onartu bate jaino eske hisuste e, bere bere prozesua eh, bere izan denbora eh, baina hori aitzinei etzila ontzen justamente kontragoa eh, porque ematik enlinking eh, gozbaita enlinking gozak no engo e e engoekan gozbaek kontuen esa e noiz esatego esa sea mundu horrono funtzionatzenik baino gero eztiarse lurrez porque es que beste beste beste segat ez es daño es, esa te gan bezela de jo y asiento ortan motoristaak akaek ni zikabein bai eta ik hori ezin ez superarau mm -hmm. baina uno maten superaek noiz Nes gain ditzeko hari, hon hartu gain, horitzea hola da noaz Burruke egin latzea Gaini huel ez hau burruen, gaini huel ez tek goz bat konstiente Egin konstienteatik baldima hatu hitz egin jahatzea gurezku Hameen gitzik, libre arberdion asuntoa gitzik Bueno, zuzen, zuzen, bueno, zuzen, bueno, in, bueno eh, kontuz, eh Zuzen zuzenin, zuzen, zortzi minutu auskeu eta ondiz txio jopukau e, on, eh, Aumeloia au hundi da ba, Hor, ah, ah, hor hor dira hundit jugor, ataske batzuk eta hor, parra minutuz gozio, I, eh, soy un epucano ya. Bai, amarrena. Mueren en eh, cada momento nadie se ose san. Eh, bai. Rendien kontuekin. Ni ben honesan eh. da, pero bai hori alda la interpretamu desberrinetan. Ezai, bai, alda bai, totalmente sumizu izatea es, eh, claro. e es. Claro. Eta eh hor nik dut sumizu ez izan, baina alatabe nola bai rendiki batetik baina rendiki batetik aksiñu egin, nola ez? Zerbeste mm -hmm. la, oralda ulertu bai, orako pasibida de orako goria orada eta orduan ni, eneiz ezte gota agentziarik oralda kateko ez eta orduan asunto ez aldatu ez aldatu o kontra ez kontra, hau dana compatibili aldala izan, asuntoa nundik ikendien gauzako, loko zoza. Horani, mm. zentzua topa enxada, baina, kau, egun ez duen glutean da, usta, penta enxabe bai, politikoki, bueno, interpretazin uatzu kaldo gure duki, ba, bueno, pikimala, onarketara, ba, estatukua, ba, edo, ez teknoloza, no, bai, pasivoa, bai, bai, jarrera Bai, eta, asko dut juk, eh, oso, eh, zan gai hor, jarrera eskuiku, eh? eskuiku eh? Justamente, es? Justamente. hori, onartuta ona, eta eta gaina ere zeik jau eta hori pasakoak eh zeun ze perspektiba hostia ustenik eh onartu la ikuste benetan giskizio da honen kontrarien berdiet ze bai bai onartu da trau estraus bai bai alde onartu baño igual beste beste aditz bai zenguak irakurri irakurri haudek la ona. Ahora engañéis sin, ¿viste? Vale, onto, tú más vota, tú. Vale, estonte. Eh, amargo Vale, bota. Detente y mira. Pasao se van. Ahí va y San Donche. Ostra, su oreo tú enshawshoe. Ahora ir de baile, ¿no? Muere aquí. <risa> Guah. Gaos o, o <risa> Bueno, a ver, es que bueno. <risa> Ocho, detente y mira. <risa> a, a, a ver, ni eh Oxongan. Detente shongan, y mira. Vea, eh, eh, kao, gao si oh, es la veería que taosun Begija geralla O begija gichilla O begija De bechulega, adiós Vaya, adiós esta que su práctica Hidakotun, horrenin urbano O sea Begija gichilla Vaya, imagina Begija gichilla Begija se O sea, ves o Eso sea, begija gichilla Y vacío y gustía Es aquí Es Yuntasuna, Y un tazuna y gustía Gar Garatu El hor Eta mai gainera. Sakondu hor, mutiko, sakondu. Eukinian, hola o... Huindala urte batzuk... Eh, Espirituala kontutan da... Saltzan, atxabian, hortan, kiston guztua letunian, aitzinitxan, letunitxan liburu batzuk. Zer, iri, zonatze, uste da zonatze, aki eutena txio, iri. Jacobo Greenberg. Hombre, hombre uno de los grandes. <risa> bueno. Zer <Sí>, dixo? <yo>. Ba. Zer, <risa> <Se, risa> jacobo. <risa> Eh, Goyan cuanto, cuanto más grande más va, eh. ba, o sea, eh. Óscar Lun Bego. Eh. secuestrado decía, eh? no. Eh. Bai, hori desaparecido Antipo da quedo volutpata, eh. Jago, oh, ba, es, entre, que... Ba, es que, ya, e segui, segui, segui. eh. es que, o lo he petido laisgo. Ya. Ba, ba, Ori da O Ete sea, beko, ozea, programa Serie. profesionaletan hori, zei, nola izte hori? Cliffhanger. Jui, oh. cliffhanger. Haur egun hori ginean, meloi bukaeran zahaldu, da onge baitxik. Eh, beste meloi bat, eh, maigainat, atxa. Baina, bueno, espiritualia inbarrun, bai esartu bainik hori. Jacob Greenberg, Bai, hori, Jacob Greenbergen liburu letzen da. Eta tipuek, joe, bere, eh, hola, autobiografi mohoko bat iotzi zian. Eta le lengo kapituluan haztegoan, eh bak ametzetan itxea jarri liburu gainen eta irakurri. Ze hartzezun liburua. liburu. Liburu da, eh, cioè, non la iesian, eskuti, eskuti, hori kemtzian. Hori zeo capaz da. Sartu ezela eh bere porotatik ideak la, odana lako. Naiz hori horrekin da ba tipoa ibilguan eh neurocientifikoan. Nara esasoia hartan etxea 130arren amarkai 80 130arrenago izango ba. Bai, bueno, ondieneko Asi eratan mexikana. Meu judue iguala. Eta bai, da hor ikustenan, ba Kapituloak goitzin, esplikatzean, ba, oan joan itxan, Mexikon, oan gehoa joan itxan, Israelen honuan, gehoa txar eh, Estados Unidos, eno? Eh, alago bat egun, bueltagoan nien, eh, oh, Mexikon, la telebiztaan baten, no? enterebizta bertzea ben, eta telebizta hortan zagoan, beste txer, nimen, beste tipoa, da, eman ume batzuk, da, ume bat ezek antifazagin, paute, eixe, paute, irakurrik paute, Irakurri, eta ikusi, ikusi ikesean. Eta hori, egin dutean video. Bai, eta hori, behar, geldin zitean. Geo, eh, buruzko txosten bate eta zean, hori nola ikeseoan. Eta explika ikesean. Hor, buru barruen, ge, geure, ma, zean, pineala askotan ikeseo, baina, ba, ikesean buru barruen argi xe ikusi, argi bat ikusi, be, imagina hu ikusi, eta hori zabaltzen, zabaltzen jun, Eta gero horren bikertez erten ezela. Da. Bai, zertseialau, un... urtean beak argi horretatik erten. Ez, argi horren bikertez erten. Ba, zehet, es que... ni eske, ni dehi baño. Ba, más de, o menos luz que tanta, ¿es? Eh? Más o menos, hori, tío, explígate, cheek. Es. Científico guño, Bueno, ni es El científico que es niespeao, te lejo la función a tu. Bai el científico aquí, bai probáudala. Icusie lévala. Ahí. O sea, tapauté, beje tapao. Ori, te la. Ori científico no la bai onartutako o sea, comunidad científico gol estado ni de palo, ¿no? Bai, yo proba científico no sabes. Ya. en Netflixen ba ga uste pelikula horriburu. Ori orola aldima esatik estakiguda, no cola. Satiko ori, ori orola aldima, se. Bueno, horria conspiraisu eta A siegendia? Ni er, or or hago galdera jena astuan, hostia. Dani nereburu askotan sarean. Nik hau ikusi galdeme, ni ikusia, ikusia jendia, eh? Ni ni jendia, eh, ni gabe, baina vale. jendia antifazekin. Claro, no, ara, no astu dira. No. I jendi gusto ka pasao ¿eh? Antiega faz gabe Gabe, bai, ah, bai vale, vale, vale. Ori zientíficoa? Ori, ori, ori, ori... ori produtu zientífico? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ba, claro, bai vale. uh, Geo Greenberg esan, hostia eh, la, latizo, la latiz La vale, latiz, la latiz vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eterrao Bai, bai, bai Harip besteira eta explikatze zian da latiz hori cerebruen Marruen nola sartze duan, bere teori Garai hartago teori xeik esan Baina Ba nika zututudia jendea, eh? la gero horri buruz eh, irakurtzen da onitzian, lepo interesaitzaizte, eh? hau. Auestei dizu. Sartze interneten, da vazio, <laughs> Bai, bai, vazio, perdón. Bueno, va bai, ikuste ditu bideoek, hostia, eta, eta beste bideoek, o saitzea, noizkuk eta mundu bestaldego punten hor indixoak bat, pa, jo, o sea, budan semeio, bueno, budan semeio, reencarnas isu, o sea, no le sabes ah. Bai, es, es es es. Budan semita oso len guzue pertsona bertsieta. A ber, Euskal herrizen ni. <laughs> sí, <sí, me> <laughs> sí. Euskal Herrien basiok jende asko. Asko. Ba, sajonikik ninne sautu itzetela 3 beintzat nere aurrin eh antifazekin ikusi dibenak. 3 oh! antifaz. Konkretau, konkretau zertan ikuste hori. Irakurre. Zer eh, bat, bat, zaldi bat, zer. Zer bat. Zer bat hartu teira, gorri. Zer bat enpora, iga gorten. Ego horritatik. Bai, bai, bai. Zer libur. No, zer. No, zer. No, Eta... Hori ikusi hiru zu, iru perto nahi ikusi da zu Bai, neuk ikusi da, bai. Zein zera zu. Az Bai, hori ikusi da. Ara, ara. Eta igual mm. neunen baten, karo niko nola esatia, ah, ne ikusi indiat. Gurrena, amen, ostia, igual proba hori ikia. Matema Da on dereitze zausten? oso ondo. Bastan ondo. Bai, oso ondo. Ori, hola, eh, bueno, ahí bien. Ni hori apuntado, ni horia nia... apuntado haber pasado. Ni bai. Ni ha apuntado hace más Ni horia me pa preguntan apuntado hace más pasaje. Vale. Apuntado. Eh, ta apunta ba, irakurtzen, irakurtzen da jontzean. Da claro. Ez autitziaten asko hiek umiegi sentituk. Danag ez. Nauzin bate bai. Karo, hor romendek. E, de, nik ni gintendu jatenatiken eure burue ikuste ganeen Jaque Greenbergek argi hori azkenin geure eh non bai armaxuen e, armaxun gorputzeo horregonean izan da izan ginian ba zeuzea el vehiculo a pensar fuera la caja bai hori bai, da barruen daon arima horrek horren bitartez ikustie ez dela ordun orra kapak que no erdio guk o azkenin jaizotza eta izakeria egiten joutza dituk gure sinizkerak taka taka taka taka gure tipula hondia bi urtaraitu. Uh -huh. Na ordun helduek saiogue momentzakuek e, ba horra jiatzia. Baina bueno, batema basioak. Jo la animago etortzea eta ba etortzen badima e, igual grabado ene geau. Oh. Iruixia. Iru Iruixia. Ira de chamotateko. Bueno, hori hori bai galdatu Ba, a ver. ver, ver este jojarri o cámara oculta que da, hori txo capacidadik. Zuz ez sait, mundillo hontan sait, ikasten sait, ez sait sait. Bai, aixur. bai, ni azin txian ikasten zer hau. Bai. Ostia, joder. Ordueteta 2 minutu. Es es ya está, ya está. Ese, Auk, bueno, a ver, a Ese, store, beres, es es ordu un Eta... bocato en vivo. bai. Ni Olof. ni gusta honak. Etorrio Ni es ez hau, eh? jarriko internetik deskargatu, o sea, aitzeko baino. Ah, ha hecho un gusto O sea, va, y Hame hecho bucar, tío Hame hecho bucar, ya ba, Ufa, justo hoy Momentum dan Hago sentado hoy Bueno, ahorita te... eh, me me Meloia san no, Meloia, ¿a dónde se no, va? Constiente ah, guínen Eta ahorita ba va Saspirar en puntua No coherente guínen no Constiente Saspirar punto, señor, en puntu Señorik sin Bueno, más o menos Vive despierto Ori Bueno, va Escargas co Hei? Ja, e, Zeo hei? Hei zuli hei? Bezarka da hondi bat Eta buru gohantzako, ba, mentxe Onar, teha lleo bali Oso ondo, oso ondo izate Oso ondo aizat Otsior, otsior, aupazuek Aupazuek Ega Aio